Широке обличчя, а на ньому маленький ніс, наче вона його у когось вкрала. Такі густі вії, начебто хтось нарізав папір, щоб зробити бороду паперовому дідусеві. А ще вона була надзвичайно цицьката. Одного разу в жіночому туалеті вона спробувала поставити дві філіжанки з водою на свої цицьки та утримати їх, але облилася. Ха-ха-ха! У школі мене також цікавило. Чи можна на ерегованому члені утримати чарку? Але перевіряти цього я не став, досі не знаю, можна чи ні. Хай це зробить хтось інший. От якби Полонська була Полонським, може вона б тоді й перевірила. Здавалося, доросла жінка, майже дипломований фахівець, а дурепа дурепою. Особисто я був переконаний, що то була просто невдала спроба, бо Сара Полонська своїми величезними цицьками може утримати по дві філіжанки з водою на кожній, а на її дупі чудово вмостився б дволітровий жван. Ще я пам'ятаю її чорне пальто-накидку. Воно звалося «летюча миша». Під цим пальто могли б спокійно переховуватися від твердої руки закону з десяток китайців. А ще вона так різко посміхалась, що, здавалося, зараз вона розчавить тебе цією посмішкою, як чобіт дощового черв'яка. А ще на одній вечірці, присвяченій Дню факультета, я бачив, як Сара Полонська виблювала собі під ноги шматки піци та салату після чого спокійно продовжувала в тому блюватінні танцювати. Як тільки я усвідомив, що саме вилітає з-під її активних міцних ніг, я побіг до туалету робити те, що зробила вона, не припиняючи танцю. А ще я пам'ятаю, що вона була заміжня, і чоловік у неї був військовим. Пригадую, як іноді він чекав на неї під університетом. Сувора постать у формі біля автомобіля москвич червоного кольору. Мабуть, через колір його машини та форму ми назвали його пожежник. Взагалі-то я багато чого пам'ятав про ту Сару Полонську. Від тієї Сари Полонської нинішня Сара взяла тільки бюст. Цього разу він не налякав мене виразністю та розміром, а навпаки притягував погляд люст та манеру посміхатися. Але зараз мені здалося, наче з цією різкою посмішкою до мене наближається не чобіт черв'якодав, а приятель з подарунком в руках. Взагалі я дуже не любив, коли хтось постійно та різко посміхався, а Сара Полонська робила саме так. Вона посміхалася. Для мене посмішка означала клінічний ідіотизм або знущання, але аж ніяк не гарний настрій, вдачу та доброзичливе ставлення. Припускаю, що з Інною я прожив так довго, тому що вона не посміхалася мені в спину. Але повертаюся до Сари Полонської. Вона схудла на 10 кілограмів. Сказала, що не хоче про це говорити і посміхнулася. Про свого колишнього чоловіка теж не любила говорити, тільки зауважила, що обов'язково нас познайомить. Не можу сказати, що я дуже зраді у цій перспективі. Волосся їй залишилося кипуче-кучерявим, але було не чорним, а каштановим, блищало, переливалося на сонці та причаровувало. На ній був простий білий сарафан та білі шкіряні капці. В цю Сару Полонську з невідомих мені причин я закохався до нестями. Сара теж була здивована нашими почуттями. Піддупнику, як таке взагалі могло статися? Ти міг би подумати про таке? На це я відповів, що якщо вона продовжуватиме називати мене піддупником, я кликатиму її під цицницею бо її ледь видно з-під цицьок. Ми реготали, адже пара створювалася чудова – підсицниця та піддупник – герої чеських мультиплікаційних стрічок, або гриби, або птахи. Наші колеги мандрували прагою, а ми одне-одним. «Мені здавалося, що коли ми вчилися, ти мене на дух не зносив, чи не так?» – запитала вона. Це було серйозне запитання. Сара поставила його, коли лежала в ліжку, гралася своїм волоссям, підтягувала до себе та цілувала свої округлі коліна. Вона любила націловувати свої коліна. А я шукав у готельному телефонному довіднику номер, щоб замовити сніданок». Я був голим та щасливим, і я не знав, що мені слід відповідати – правду, напівправду, напівбрехню, або просто збрехати, сказати, що вона мене приваблювала, але не настільки, аби я зізнався. Мені важко сказати жінці, з якою мені так добре в ліжку, що я вважав її потворною.